Gea City proiektuan, iruehiek lan amankomuna egin behar dute, bakoitzaren garapen ekonomikoaren onerako izanen dena. Proiektuan lantzen diren gaiak, behikuntza eta sorkuntza artistiko, kultural edo turistikoak dira, baina iruehiek batzen dituenak, arresiak edo fortifikazioak dira. Txumintxagar zazu ondari biako hau eta bayonarekin bat egindu elkarlanuntan. Bai, guretzat e, aukera polita izan da, enzuzen haiek lendikan e, bide bat jorratu dutelako. Eta bestetik gu, e, gure herrian, aspaldetikan ja, ari gara, azkeneko gehi bat urtian edo, ari gure arresiak, honetan eraberritzen eta eta eta duintzen, ez? Orduan, ikusten dugu gure gogoeta hori eta gure lan hori bat datorrela, hain zuzen ere, e, Baionak eta Iruñak zutenarekin ondarearen e, trataera horretan bide bertsuan edo gabiltza. Baionak bere proiektu bere situa ukanden du ere Baionako auzapesa Nous avons monté un projet transfrontalier autour des thèmes, bien sûr, de la fortification ou des fortifications, avec cette idée de travailler aussi la médiation culturelle. Le projet Bayonet, en particulier, porte sur l'idée de réhabiliter une de nos casemates pour permettre la pratique des musiques actuelles. Horotara, eontago gaitabi proiektua orkestuak izan direa Europa Osotik, bai ona Iruña eta ondari lortzen badute hautagaitza gaitza, 6 milioi laureun eta irrogeita mazazpi mila euroko dirulaguntza banatuko dute haien artean. Patricia Perales Iruñako zinegotzia. E, Iruñan egu gure arrezia berritzea ere. Eta horretan, bueno, ez, e, e, badago proiektu berezi bat eta ez, izango da, e, garaiko e, kultura sustatzeko gune bat. Hau da, bueno, momentuz bai egiten ari dira esposak eta kerakustaldiak, baina e, zerbait biziago ekin nahi dugu, eta horre bueno, pues, kultura ere ez, sortuko den egune berezi bat izatea, eta bizitza gehioen eman nahi dugu, ez? beraz erabliko genuke dirua horretarako.